Muzikë Assalamu alaikum shikues të nderuar dhe ndjekës të faqës Hoxhenis Rama në rjetët qoqërore është ky takimi ynë i radhas në emisionin Analiza dhe Sarime në të cilin si zakonisht kemi përqezdhur ti trajtojmë disa nga ngjarjet më të debatuara në rjetë shoqërore. Edhe sonte të ftuar në studio kemi hozën e kemi Hozaën Enisrama të Celit dhe Sheroën Mirsardi. Hoza asalamu alaykum dhe mirsardi. Aleikum salam rafidullah mirë se jegim. Hoza emisionin e emision sonte desha ta filloj me një ngjarje se fillimisht u transmetua si dokumentar në një televizion për Ferezën, por Uh, aju cilësua si një anëshëm përshka këto komenteve negative për Hizabin dhe Ferejën. Uh, si e komentoni ju këta? Të thëmë të drejten, nuk e kam për cilë diri në fund emisionin, edhepse vetë reklamë e emisionit të japë të përshtypen se në cilën kohi dhe të shkonë vetë zhvillimi i ati emisioni. Ferejëja është, pa dueshem, një temë shumë e këtështë keq trejtuar dhe e keq prezentuar diri në atë masë sa që hjekja saj konsideruat një shpëtim për gruan shqiptare. Po thuaj se me hjekjën e fëregjës gruaja ka ecur shumë për para dhe janë larguar shumë pëngjesa për përparimin dhe zhvillimin e saj. Kështu spaku është prezentuar dhe është pretenduar e që ne fatketësisht për e shojmë të kondërten. Si do qoftë në kuadrë të kësaj duhet të më dy gjëra më rëndësi u lëndëruarë. E para, shumë interesantë, në qovëse e shikojmë historinë e largimit të feregjës, do të shumë se ajo ka ndonë në dy kohra, tejet, tejet të papërshtasme për kombi shimtarën përgjësi. Fjellemesh, do të ka qenë në kulmin e komunizmit, kër jo vetën feregjë është luftuar, por i tërbesimi, kër jo vetën feregjë është larguar, por edhe të gjitha objektet fetarë janë sulmuar luftuar, apo... Anda një sistem i tillë, një një një sistem i tillë, do thotë i i dhunës dhe, dhe dhe i presionit pikësh në këtë ku është larguar fshatja. Do nuk e di njerrë që i gëzojnë largimin e fshatit apo në emër të çkafit i gëzojnë ku një sistem i tillë ka rënëuar çdo gjës, bashkë me fshatën. Apo dhe e dyta, dihet kush ka urdhëruar largimin e fshatit dhe si është larguar fshatja. Në qoftë se e kanë hjekur disogra në mënyrë vullnetare, Shumica dërmues jo. e grave kanë një mënyrë të dhënshme. Dhe oni pyetsta njerëz e them, po të ishte fëreqja në kornë të demokracisë, a do të hiqej? A do të luftohej? Patyshim se ju, gazet parimet e demokracisë e refuzojnë në një mënyrë të tillë të luftimit të së drejtës fetare. Pavarësisht qëndimit fetar për fëreqjen, a është obligative, nuk është obligative, s'po flas për kët, por po flas se fëreqja ka qenë pjesë përbërsë e jetës së fambrës shqiptare. Ka qenë pjesë përbërsë nuk mund të thuhet se të gjitha këto gra kanë qenë të dhenuara deri në atmas saqë dhundshëm e kanë bërë fëreqjen. Dhe kjo është një, dhe, një është një njësi e asaj terrsie të madhe që tentuat na imponohet se jo të fëreqja, por edhe Islami na është imponuar dhundshëm. Apo nëse është larguar, nëse largimi i fëreqjes, apo e, ka shkaktuar një një frymë marje të lirshme për femrën, apo Kjo si duket në aludon në diçka të madhe, se e njëjtit edhe nëse në qoftë se ndalohet Islami, do të marrim frymë shumë ma më lehtë. Nuk shtoj e kuptoj. Dhe plotuajse këta njerëz që në këtë mënyrë e analizojnë dhe e komentojnë largimin e fereqës, dëshuohen në shtëpinë tek këto rezultate. Do menoj se fereqja është larguar në kuën e dhunës, në kuën e diktaturës, në kuën e komunizmit, ateizmit mosbesimit, në kuën ku ne jemi përuar nga të drejtë elementare të mbijetesës si shqiptare dhe muslimane praën këtu kur të larguar fshiga, prandaj ata që e kanë larguar, ata nuk na kanë dhënë shkollimin. Apo nga se na e kanë luftuar shkollimin, ata nuk na kanë dhënë as gjë të mirë. Apo e prej ku duhen të tashat na duhet mirën me na ik fshigën. Ata nuk na nuk na kanë jap bukë ngrohtë. Na dimë ato kora varrfëria në çfarë shkolle ka qenë. Pashkollimin, çfarë shkolle ka qenë. Kan qenë të pritur burrat nga shkollima. Apo ku njerëzit që kanë dhënë Ndoshta avancuan pak më tej për shkollim është dashur të bëjnë gjuhën serbo-kroate. Nat nat ku, a ne përçfar përçfarë dashamirësia bëhet fjalë nuk e di, gatë nuk është hjek, nuk është hjek thërejja me vendim të lëvizjes popullore për çlirim për shemb. Ka pas lëvizje, ka pas patriot, ata kanë marrë vendim, nuk është hjek nga ata. Është hjek nga pushtetëtarët asoj kohë, në kohën e Rankoviçit e të tjerëve, të cilët diet çka i ka bërë këtij popullit. Dhe më vërtet do nuk e kuptoj me çfarë paturpsie këta njerëz e prezantojnë kët fshëgje si shpëtim për shqiptarët kur din çfarë ku është bur. E para, dhe e dyta që e ceka, po tisëm kët ku? A do të jeki kët fshëgje në atë mënyrë? Jo, e që i bie do të thot se ajo ka qenë ku e dhunës. Dhe e treta që e përmenda më herët, çfarë i ka sjell dhjekë fresh gruas? Shkollim? Absolutisht jo. Sa so ka kaluar koqë grye ende, do të thot ka probleme sot. Sot ende bisedohet mas sa so viteve, madje dekadave. Te logjë me të, të freskë, kryearshiptare ende koprime themeloret për integrimin e shoqërisë. Ende ka dhun. Prandaj çka u largu? Në qoftë se thon se fshërgja ka pengu shkollimin e fëmijës muslimane, kjo është gënjeshtër, e po vërtet. Është e po vërtet. Gase pse nuk i është fik fshërgja pra për fëmijërat për shtazh apo shkollim? Po rishik edhe grava dhe plakave të gjithave, të zot nuk kanë pas synim shkollimin. Dhe qëka ka prodhut të ke fundit, je kja e fërregjës. Kja është e që duhet të analizëm. Qasë e njash me një frim të kësaj natyre, unë më ndëj se uh, janë tendenca të radhës, apo për të na prezentuar neve muslimanve si uh, një komunitet i cili uh, qka do që ajka nga feja ti është penges në zhvillime dhe përparim në shëgjëris. Ja fërregja e jekëm qëka ndodhi. E që i bjet ashtë se e njëjtë është edhe mbulesa. Apo nëse dëshojmë që femra muslimane të prosperojnë dhe të jetë përpara, atëra pse bisedoni për xhamin këtu? Largonë xhamin. E njëjta është kjo. Unë nuk thras në vendosjen e frejës përsëri. Te fund, ajo nuk është obligative. Nëse qofshin një grua muslimane nuk e vendos kur frejën, nuk më katon me këtë vepër, absolutisht nuk është obligative. Po ne po flasim për të drejtat e njerëzit po flasim për një veprim fetar, po flasim për një kohë të mëhershme të ashtu që në këtë kohë të rregulluar për këtë po flasim dhe po dëgjojmë zyra që tash po gritën dhe po e lavdrojnë atë ku dhe atë veprim në hartën e emancipimit që dihet se çfarë ales ka ndodhur me atë veprim. Në një tjetër časë, një medium i tjetër ka bërë të ketë reagime të ashpra në rrjetet shoqërore. Është fjala për uh, vehabizmin që mediat vazhdimisht shkruajnë për të. A ka vehabizëm në Kosovë? Uh, a ka vahabizmë në Kosovë? A ka vahabizmë në botë, ndohat përves njëra. Parasëmanë në Kosovë. A ka vahabizmë në botë, dikun. Në, ku ka vahabi, realisht. Kjo është një termë lojnderuar që është prodhuar në kushinët e caktuara në dërkomtare për të lecuar godit një grubeve caktuara kura ta dëshyrujnë. Apo? Si kur që është editur, medialisht, pregaditet, fillimisht, tereni dhe fushën, dhe sensibilizohet opinioni e gjeri njëzve, rrët një të kurijet të caktuar, që pastaj qarësve të caktuara, toa lecën sulmi në konekturinë grupeve, pa vashën kusheta, endë nuk egzitohen. Mërë gjithë do fjallor politikë në botës, në solivizja politike për shamu. Mërë, qëka do qofë në botë nga fjallorë që flasin për terminologjit të caktuara, nuk do gjithë definicion për vahbizmen do gjerëse lëvizje që kanë dhënë shkollën 18 e ka udhëgë Muhamedi Abdurhabi, i por kjo ka për u shtit në Arabisë Saudite. Arabia është një faktor i rëndësishëm sot në në në në në arendor komtarë është një një, një shtet i zhvilluar që që ka, ka dëshmua apo pa po që mos flasim tar për për këtë shtet. Por dua të them se në kod bëj me këtë babizëm ata që flasin. E për çfarë babizmin flasin? Dal një njerëj ose vetë imam apo edhe don të na mësoni çka është babizmi? Dhe qka, thot për vabizmën, se vabizmën janë dhe ata që falen në këtë mënyrë. Po, subhanë Allah, në këtë mënyrë për shambullë, formën amazit, formën amazit, është e prezentuar nga anë e medhebëve në në nëndryshme. Tek medhebi i imam Muhamedi Rahimullah, gritja durë vërshë sunat. Gje cilën nuk është tek medhebi i imam Ebu Hanifes Rahimullah. Mirë po, dalimet mes imamën këdretim nuk kanë përduar kur u rejtje, Dhe nuk kanë prodhuar kur akuzat e shpive të ndërseve mesvetë. E kanë pranuar se si çndrym brenda shkollave juridike i islame. Kur ka që një madhhab nga katër madhhebat, për shembull, rrymë e rrezikshme për historinë. Kur s'ka që kështu. Pra siko këta njerëz do të kur fillan të ilustrojnë me shembëzë çka vabizmi, ti apo kuptua se ai absolutisht ide nuk e ka çka vabizmi. As nuk din diçka, por është thjesht, është thjesht po e thënë me, me keqardhje është tjeshtë një zëdhënës i dikujtë që për eshtynë kush e di me qëfar motive, që të shkakton një farloj kaosin dhe hutije në mes në muslimarve, që ta është fillon të friksojmi nga njërë tjetëri. Ti a i dhe abij, jo ti më që i bo bë abij, jo ti... Që ka o kjo lo? Kjo është futje panike mes njerëzë, pa nevoj, pa asë një fakt, pa asë një argument nga mediat cilsohet është termi dhaabi është përshkruar dhe është ilustruar sikur çdo njerëz të bardh me ekër dhe pantallona të shkurta, është kështu? Absolutisht nuk ka kështu. S'ka lidhje me këtë çështje. Sepse përkë të mjekrave xhallor para komunizmit, gjithkanë pas fy mjeka kanë qenë vehabi. Unë më imën Hajilir, djetër, i kanë pas pantallat të shkurtu më atë. Kështu janë mësuar përpara. Ata shikoj tirsin e shqiptarëve që i bartin. Veshja kombëtare shqiptare. Është mbi zgunën e komës. Çatimi tash dhe shqiptarët me veshje kombëtare kanë marrë privative. Ato them se ky është kriter i pasbatushëm. Ky është një kriter i paçëndrëshëm. Nëse dëshmojnë për shembull, ta vendosësh ti si kriter mjekrën dhe pantullën e shkurtumë për të dëshmuar ekzistimin e një rryme të rrezikshme ekstreme të qoftë në ABI, atëherë kjo do të jetë një vërtet i rrezikshëm që përfshin këtu masat të gjithë të njerëzve të kësaj kohe të kaluarës e që pastaj në vendosën si kletë njëvese, si të bëjmë rrugdojnë për këtë e përat njëri. Përnda i këtu e në gjërat që fatkecisht, unë tash përsëri, ne kemi të bëjmë me një levizje të rëzikshme e cila dëshërën të futë panik dhe kaos në mesri njërzve me gjërat të pacjena, iluzionare, tësat nuk egzistujnë realisht, janë të padefinuar, janë të pacjënrushme, a zvet nuk e dinë që ka dëmë thënë Por ja të prezantojmë për njerëzve një farlloj, një farlloj, një farlloj ë termri dhe guximi dhe një farlloj dhëmshmërie për masën e gjithë njerëzve se ne kemi zbuluar këtë rrym dhe anemia ja ne jemi ja, ja ata që kemi luftuar dhe na jena zbashkë me juve. Çka jeta luftuat ti realisht? A shfrytëzohet për, për vendosje të sëmundjes? Absolutisht. Për vendosje të sëmundjes dhe për faktorizim të njerëzve që nuk kanë arritur të faktorizohen me rrugë të ndershme. Gjdo kush ka dërshitjet i faktor, të ndëgjohet, të respektohet, apo? Për kjo duhet bëtë më rukë të ndërshme. Një njëri në kurat e hershme vloj ndërruar, e kanë zën duke urinuar në ujnë zëmë zëmë, në qabë, apo? E kanë zën duke tentuar me urinu të ujnë zëmë zëmë, dhe kanë kapë. I kanë thënë, a jenë normal? Ka thënë, kam dasht futëm në histori, apo? Ska lidhë nga të dhe dhe futët. A orëna çobë an zëmzëm, aflet gjëra pa lidhje të pa rëndësishme. Kjo për këta njerëz, për këtë kategorinë nuk ka shumë rëndësi. Është rëndësishme që të flitet për ta dikut, të, të bëhen aktual, të faktorizohen, çoftë vetë me kësylloj fatkeqësisht marrësinat e paqëndrueshme. Për këtë them se ne duhet të jemi të matur, të urtë, të jemi të kujdesshëm çka po flasim. Nëse ka mundësi një fjalë e, e, e, e dikut, vallaj e pa kujdesshme, këtë e kanë vënë në kaluarën. Çka në çoftë për shembull? Në bazën e prezntimit të një medie për angësimi vabbive se me mjekra apo prindi për shembull prindi e Sulman di ana që ka mjekër apo dhe e të bën ka shtëpia shkaktohet konflikt familial për asgjë ata janë dyketuar shumë mirë s'kan probleme por ja fillon baba çetë indoktrinohet me këto lëvizje të pandershme kush e paguon çmimën e këtij konflikti familial kanë duhur në shoqëria në rrah dy shok ngushtë Pa shkak të kësaj, madje ka pas lëndime, unë një. Kush e paguan çmim të lëndimit? Kush? Këta njerëz të pas krupult, pa skrupult, padyshim, se duhet të përgjigjen një herë për këtë deklarata të paqëndrueshme fatkeqësisht. Por në mos ekzistim të rregullave, sistemit dhe ligjit, mbietojnë mbietojnë mbietojn, mbietojn, matrapasëksionat ytyre që fatkeqësisht, fatkeqësisht po thën, do më të mund të përdorin terminologji të padofinuara për të futur kaos dhe panik në një popull që ashtu ashtu E ka panikën po shumë gjëra tjetra që nuk din, çfarë do ndon të ardë me ti, të shkojmë të jashtojmë kët panikë, edhe kët frikë, edhe kët pa që në shumë të më tepër, mendojse është ne rreth 88 e pandershme, që këta njerëz herë do kurdo duhet të gjykohen nga gjyqi i popullit. Kosova të fundit është thua shumë për kthimin e vidëolizatorave të dietarëve në zonën Shipe, por shpesh herë për kthyesit na sjellën edhe video akuza ndaj disa dietarëve të caktuar lidhur me mendime të caktuara. A ka kriterë në përkëthimin e video-liziratave? Apo këta mund të abëj kushtë dhe se din një zhu të huaj? Këta nuk ka të bëhet në përkëthimin lëndëruar, nga se te e din shumë mirë, se jo vetëm në përkëthimin e materiale e fetare, por në qëfar dolloj lëmije, nuk mi aftan të një është vetëm një gjuh, por duhet të një është edhe natyren që po përkëthem. Unë e një gjuh në rabë, alhamdulillah, por në qofë se për shambull, Mbi i punë material që kanë bërmë fizikën nuk di ta përkthej. Ka s'është së një fufë në laminë që aty nuk di termin aty asoju. Ma dinj gjuhën shqipe nuk e kuptoj. Apo, prandaj ç's ka mundsi dikush që e ka mësuar anglishtin nga filmat. E ka mësuar gjuhën angleze për shembull nga interneti. Nga çka do të thotë e ka mësuar gjuhën angleze? Apo au se gjuhën arabë? That's me ai përzihet se sikomë e kuptu një hoj, i cili ka më mirë ligjërata dhe kuadratat e sharuara shumë bukur, shumë vënda, vijnë e kap dikun, një sekuencë të saktuar të shkurtër dhe na prezanton si devim te një hoçë. Kjo është padyshim pjesë e këtij kaos që po jetojm fatkeqësisht. Kjo është kjo ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Idha usnida al-amr ila ghairi ahlihi fa sa antadris sa'ah. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kur të mirën me disa pun njerëz jo kompetent për të ngjamentin. Dhe kjo është pjesë e kësaj. Kjo shajnë serioze e orës së kiamitit. Kur çdo kush në emër të shërbimit të fesë, në emër të kontributit për këtë fesë, në emër të prezndimit të diçka të mirë, merr vetë iniciativa pa konsultim, pa dije, pa kompetencë për aprovokim, don merr në më këtë punë. Mbanë se kjo është tëmërshme. Kjo është tëmërshme. Po ka shumë gjë të mirë që mund të bëj çdo kush, por ju jo, teksoni atyra, të përcaktosh ti çfarë do të shkëputesh garantëtor. Të përcaktosh ti se çfarë kuptimi ka fjala e ti kjo është absurde. Prandaj dua të them që dietatorët na kanë mësuar të kan thënë në momentin kur fjala e një dietari mund të ketë dy kuptime. Kuptimin për të keq dhe kuptimin për të mirë. Mirë. Çfarë kriteri duhet ta përdorim për ta avancuar? Apo një kuptim ndaj kuptimit tjetër? Bazohet dhe sensa e njeriu. Nëse baza dhe sensa e tij është fjalë e mira, të dobishme, prezentimi sakt i islamit, dhe tash më kemi disa shpreje që mund të keqë kuptohen, themi me, me siguri e ka posë këtë qëllim. Për ku e dinti, po gjykatës për këtë që po themun, është pjese e mbetër në fjallëve ti. Mi për johët një kush një njëri për shambull, dhjetë vite, subhanallah, prezentan dhe promovan dhe flet atë që është e drejt dhe e sakt dhe në përputhje me shumë, Then Allah jalla uala në përputhje me menhejin metodën e illustrated apo dhe pastaj vije për shembull a me një shprehje me një pamje diku në një diçka dhe të gjitha ato rrenohen dhe mirët për bazë një fjalë që ka pas mundësi tipet një kohë tjetër mirët për bazë një pamje që ka pas mundësi tipet në kohë tjetër pata kjo është një lloj konflikti se ka njëri në qendër një diçka si si uh, në prit Apo dhe me zi presin që dikush, dikon pjap një arsye për të agodito. Silat janë pasojat e përkëthimit të këtyre video dhe, dhe transmitimit të tyre një audiencë më të gjërë? Po, mi aftan keq informimi. Mi aftan vloj ndëruar angazhimi i njerën ma që nuk ju përkjat. Mi aftan përshamu që tashme, dikush i cili është bindur me këtë shkëpujtje të kësoj video dhe këtë përkëthim të mangët, të dikujtë, se nuk qenë ka mirë. Mjaftant që kjo audiencë e njerëzve, shto so qoftë ata numerikisht, të privuën nga përfitimi i maturjes nga ky dijetor. Jashta tashmë kanë krijuar një lloj opinioni ndaj tij se ky njerëz është devijum. Ky njerëz është rrezik mendëju. Dhe son këm material të mirë që mund të dalë prej tij, njerëzit privojnë prej tij. Kush i ka privuar pikërisht ky njerëz që ka dashur bë kuinsa në të mirën e vet. Prandaj të dhe dhe ka thoni Mesudi, rubbe muridin lil khairi lan yusiba. Sa so, njërë dhe me bo mirë, për së një cilën e ola, nuk duhet me konë veç dëshira, por të bo mirë, aja që do të vendosë, qka do të bëmi mirë. Do tjetë dëshira, vullneti, sinceriteti, por edhe njëuria, dhe dituria, dhe konsultimi, dhe kompetenca, mbi të gjitha. Por gjitha këtu të nashkaluan, dhe vetëm për basë të mirët, dëshira e mirë, më ndëse dëshira e mirë, shumë njërës do të shpije në, në devim dhe lejëthitje oz detave të fundit në rrjetet shoqërore është përfolur shumë arrestimi i gjashtë personave në Shqipëri për terrorizëm në mesën e tyre është edhe një imam nga Tirana. Si e komentoni ju jo këtë? Zhvillimet e të tilla uni komentojnë në dy kohje. Kohia e parë është që ka të bëjë me aspektin ideologjik të këtyre njerëzve. Do të, të padyshim, po tash po flas për aspektin ideologjik, jo për ngjarjen. Është për kët aspekt të kuptimit të gjërave pa dushim se ne me këta njerëz nuk kemi pajtuar në shumë aspekti që kanë të bëjnë me disa zhvillime bashkore si kurse është edhe lufta në Siri. Apo dhe pa dushim se e, kemi shprirë vazhdimisht se levizit e të tila e dëmtojnë imazhën i islamet dhe e dëmtojnë davetin këtë vend. Pjesmarja e rinistë tonë në luft në Siri, apo asë nuk undihman në masë të madhe pople sirian, Por asë nuk në ndihmon neve që kemi mbetër këtu, nga se në angazhën dhe në prokupon me ditë që mediat me zi po prejtë në angazhën. Dhe pikrishë kërë ka ndodhë. Dhe normalisht edhe temat e tila, po e ushqenë rinjën tonë me një loj guzimi, që të nëzirin gjykimet të ngutshme në dhe i hojgjalarve në dhe i muslimanve, gjykimet të cëlat janë teje teje të guzimshme. Apo? Dhe fatë këtësisht shpesher të përbazuara për me pasu qi ka shkaktuar edhe mos pajtimi edhe kokëqërrhi edhe debatet panohesh me këtë merat. Prandaj pavarësisht kësaj që ka ndodhur apo ne i kemi shprehur disi herë, edhe pse unë me ato persona personalisht nuk nuk i njoh per safronish shumë mirë. As nuk kemi pasur ndonjë do të thotë s'kam pasur rastin mendentën me ta, por po them se me imamën që është përmendur aty sot Hoxh, ëh më ka arritur diso prembendimeve të ti. tij. Po, nuk për themë, thashëthëmë, por të, të, të verifikuar dhe të gjizuar nga anë e ti, e që fatë këtësyshtë, o më menoj se janë të ngutshme dhe të pacëndrushme ato ome ndime. Por, me gjithat, kjo nuk në bëneve që ne të gjizohem i aso që i kanë ndodhë, dherë ga soj. Nga se me ndojmë se e, ata që i kanë arrestuar, apo ata që e kanë bërë këtë, më tepër e kanë bërë për të mbuluar disa dështime në rafshetira se që e kanë bërë në emër të sigurisë më barë populore dhe më barë komptar. Përshka që këta njerëz në tokën ku kanë jetuar, po ata ndoshtë ta kanë marë veprime të rekrutimit të njerëzve, por i kanë dërguar larkë shtetit, nuk ka fakte se ata kanë bërë ndo një aktë që rëzikonë sigurin e Shqiprisë mbrenë e Shqiprisë. Dhe përdi se so është kështu, apo atër këta njerëzve dotat ngarkuan me akuzat që duhet bëjë shumë argumente për ta verifikuar sa kanë rrezikuar sigurinë kombëtare apo nuk kanë rrezikuar. Pra dua të them se duhet me dalur mes dy gjërave, mes mos pajtimit ton me çendrimet e tyra, me veprimet e tyra, me bindjet e tyra në disa rrofshë caktuara që kanë të bëjnë me aktualitetin dhe me gjykimet që dalin këdrejtim, nuk pajtohem me ta dhe këtë kemi në spihet disa herë Por qe nuk na bën çe të gëzohemi për atë çe ka ndodhur, nga se e diim se normalisht nuk është bër për të mirën e muslimanëve. Por është bër për të hapë edhe një derë që përmesoi tashmë, apo më le do të goditen muslimanët, më le do të nënçmohen muslimanët, më le do të paraqyjkohen muslimanët dhe padyshim sa so shumë po punojmë çe të mbyllen dy të paraqykimit subhanallahu sapo so parafrohen apo mosa me zvetë dhe sa po ljargonë shumë këtë qëkuptime për njerë për ndezën disa veprimet të tila ku nga njerë përthuaj se përna këtheni pikën zero. Andaj duha thëmë se këto levizje, se edhe para kësaj, edhe në Shqipëri, në patëmë dhe në Kosovë, para disa viteve, ju kujtohet, kur disa djemë të ri dhe ndodhi, që i kapën me një venë, me prezenë, armatë temë, ku edhe i qëfarë, pare mendo shpatën suvenirë të zbukurimit, e këshim vendusë si, si, si armë eftoftë për... Këa është të merë, mëndëj që këtu fatkecështë mungën ligjit, mungën zbatimi ligjit, andaj u jepë komodet njërët të tilë që edhe prezdimet të tila të ishesin e opinionë, se na qëfarë kemi zënë dhe dullon me prezur të regullt apo të pafajshëm gjykata vendosi për pafajshëmëri t'yne, s'ka argumente, mirë po, a u shpal pafajshëmëria t'yne me pëmpozitet të madhë dhe hapsir të madhë dhe mediala, si kurse u shpal fafajshëmëria t'yne, nuk e bë kjo. Dhe këto është probleme, dhe këto t'ashtë një kështë që jepë me kuptu se, nëllë, nuk, nuk bëhet fjallë pra për drejtsin, nuk bëhet vërë për ligjën, përbër fjalë për, për përdhuesin e ndërtesës dikut dhe për ndotjen e imazhit të dikut, nga se ne çkave duhet të gëzojmë më tepër? Nëse si, si shqiptar, s'po flas si musliman. A duhet të gëzojmë më tepër pse i ka zënë policia këta? Apo duhet të gëzojmë më tepër kur gjikota është pall pa fajshëm? Realisht. Mati bëtut më thonë se "shuçur të sku kan konë, çka mënuan." Elhamdulillah që nuk janë që mënuan. E pastë kan rrit, shuçur Nuk jem të rëzikun, pra, që i bije, se në qofë se për shembul, në gjitha medium është folët për burgosën t'yne, mendej se duhet tre fesh të folët ma te për kur ata shpallën të pafajshem. Këta ose kurdo qofë tjetër kur shpallën të pafajshem, su so, nuk e di që si do të shpallën këta, nuk e di, nuk duhet ta para gjykoj tash vendimin e gjykojtës, por po them, në rrasë se shpallën të pafajshem, që ka të ndodhë? Asgjë, zdo as të asë nuk do të ftohen në media që të shfridzojnë këtë hapsim mediale nga ajë burim që jenë akuzu, vetë ata ta pastrojnë vetë në tyhne, nuk do të bëhet kjo se skandu dhe me talë, do të mbesi një fajtor. fajtor dhe gjithë mund gjishti i poplit dhe të tjetë ka ata, do t'jinë gjithë mund të izoluar dhe kjo izolim, pasaj do të përtham përsëri ekstremizmat e tjerë që nuk ishërmin të i poplit. E duha thëmë se duhet me dalu mes dy gjërave të zatë nuk janë të në gjith Daftë ke të thëso një njerëz, edhe nga musliman, po bën këtë punë të ngjitur. Ju ti e kritikon mendimin e këtij filoni, ti do të po i gëzuosh burguesin të ti jep. Jo valla nuk po i gëzuon, unë nuk gëzojem burguesin as kujt. Nuk gëzojem me këto veprim, nuk gëzuem, largasojmë u gëzu. Me pas nuk gëzuem që dikush, për shembull, i pa tham kushtimet i orienton musliman në një frym që nuk i bën deri këtij vendi dhe nuk i shërben çështës së artistës. Të tjerë da vetë dhe projekti i Islamit në në Kdevan. Andaj duhet me lumës dy gjëra në çështë dallojmë, kemi të qartë fotografinë asaj që ka ndodhur Allahu i dhe mësimir. Pas ne falenderojmë se sonte ishit në studio më ne për të vend kontributin tuaj lidhur me sarimin në këtë rastë. Allahu të shpëlefë aty vegum dhe Zoti xhelaluala na u dhofë në asç që është më deri dhe më mirë. Të nderuar shikues, kjo është të errës që kemi përqendruar të analizojmë në, emision në, të në emisionin e sotëm. Do të kthehemi në emisionin e arshëm me të tjera ngjarje për të analizuar derine misjon në arshëm. Esselamu aleykum.